di Basrah untuk Amir Jabbar dan Usman Awang Inilah Basrah tanah batu putih tak pernah berhenti memerah tak pernah lelah dijarah sejarah Inilah Basrah pejuang Badar bernama Utbah membangun kota ini atas perintah Umar Al-Faruq sang khalifah Entah mantra apa yang dibaca Ketika meletakkan batu pertama Sehingga kemudian setiap jengkal tanahnya Tak henti-hentinya merekam nuansa Seribu satu cerita Basrah yang marah Basrah yang merah Basrah yang ramah Basrah yang pasrah Kota yang, yang terus membatasi, membatasi penduduknya dengan menambah jumlah suhada. Inilah pasrah. Di sini Ali dan Aisyah, menantu dan istri Nabi, menguburkan dendam amarah, girah terhadap keyakinan kebenaran, setelah mengantarkan Az-Zubayr dan Talha, Hawari Hawari Nabi, ke taman kedamaian abadi yang dijanjikan. Inilah Basrah. Di sini Abu Musa dan Abdul Hasan mematrikan nama Al-As'ari pada lempeng sejarah. Inilah Basrah. Di sini berbaur 1001 aliran. Di sini sunnah, si'ah dan mu'tazilah masing-masing bisa menjadi beta. Di sini berhala pemutlakan pendapat Terkapar oleh kekuasaan fitrah. Inilah Basrah. Mimbar Khalwat Al Hasan Al Basri dan Rabi'ah Inilah Basrah tempat bercanda Abu Nuwas dan Waliba. Inilah Basrah tempat Al Musayyab dan sair-sairnya menghidupkan mirbat yang wah. Inikah Basrah? Tangan takdir penuh misteri menuntunku tamu tak diundang ini kemari. Aku menahan nafas. Inikah Basrah? Inilah Basrah setelah perang Irak-Iran. Kurma-kurma yang masih pucat melambai ramah. Para pemuda, gadis dan bocah menyanyi dan menari tahniah untuk para penyair mirbat yang berpesta merayakan entah kemenangan apa. Di sini. Jumat siang 25 Jumadil Ula Sehabis menelan dan memuntahkan puisi-puisi kebanggaan Ratusan penyair dengan garang berhamburan menyerang kambing-kambing guling Ikan-ikan satil Arab yang dipanggang kering Nasi samin dan roti segede-gede piring Anggur dan kurma kemurahan pasrah Aku dilepas takdir ke tengah-tengah mereka Mengeroyok meja makan yang panjang Menelan puisi dan saji Sambil ku perhatikan wajah-wajah para penyair Kalau-kalau Ah Sampai Walibah dan Abu Nawas pun tak tampak ada Inilah Basrah Bersama para penyair yang lapar. Kutelan semuanya. Bersama-sama menghabiskan apa yang ada. Sampai mentari ditelan bumi. Dan aku pun tertelan. Habis-habisan. Asrah. Mulai gelap. Barangkali adan maghrib sudah dikumandangkan. Tapi tampaknya tak satupun yang mendengarnya. Kami kekejangan semua. Dan aku. Sambil bersendawa Merogoh saku mencari-cari rokokku Terasa kertas-kertas lusuh sanguku dari rumah Puisi-puisi sufistik untuk Al-Basari dan Rabia Tiba-tiba aku ingin muntah Kulihat kedua Zahid Basroh itu Di sudut sana sedang berbuka Hanya dengan air mata Aku ingin lari bersembunyi tapi kemana Tuhan Berilah aku setetes saja air mata mereka untuk mencairkan batu di dadaku. Basrah, tolong jangan rekam kehadiranku. Basrah 1410 Ijriah